У найближчому містечку розташувався полк. Від комбата Сагайда дізнався, що полк вийшов у другий ешелон і стоятиме тут, напевне, до завтра, чекаючи поповнення, яке вже десь вели цілий тиждень офіцери резерву. Містечко було спустіле на півзруйноване ударами нашої штурмової авіації. В уцілілих будинках уже господарювали бійці. У трофейних бочках з-під пального грілася вода. Голі, як мати родила бійці, милися на сонці, стриглися, писали листи, читали газети. У полкових розвідників грала гармошка, і в наворотях уже білів напис «Добро пожаловать». Саме коли повз них проходила Мінрота, зворіт виїхав козаков верхи на маленькому білому ослику. На цей раз сержант був виголений, чистий, Вдавалений, у руці в нього метляла ця порожня, оплетена сулія. Куди, козаков? В Єрусалим, за святою водою. Бійці гикнули, свиснули на осла, і він припустив уподовж вулиці щодуху. Козаков, обійнявши тварину довгими ногами, відчайдушно балансував на ній, махаючи у повітрі величезною сулією. Мінометники розташувалися в саду на околиці. Яка тут розкіш панувала на округи? Запашні величезні яблука південних сортів сповнюють повітря тонкими пахощами лікеру. Синіють сливи. Червонобоки повні персики гинають гілля. Бери, їж, насолоджуйся стільки твоїй душі завгодно. До саду прилягає виноградник. Ніхто про нього не дбає урожай кинуто на призволяще. На площі в кілька гектарів білий прозорий виноград звисає висає важкими гронами до самої землі. «Гей, куме!» гукає хома до Романа Блаженка. «Ходіть, на до мене персиків їсти!» «Їжте, тільки душа ваша запрагне! Ниньке я вгощаю!» «Ого, як ви розчедрились, хому! Ходіть, ну, ходіть! Кличте й брата з собою!» «Та що брата?» Тут вистачить і на вашу жінку, і на ваших діток, і на всеньких родаків, хоч їх у вас батальйон. Причепурившись, почистивши зброю, більшість бійців лягає спати. Тільки Хаєцький, хоч теж не спав цілу ніч, не може вгамувати. Довго никає по садибі зі щупом в руках, заглядає в усі закутки, пробує землю. Він вічно шукає якісь скарби в цій чужій землі. Наче він тут уже колись був і сам закопав їх. Хома не втрачає надії знайти отак коли-небудь закопану бочку добрячого столітнього вина, щоб почастувати потім увесь свій колгосп, як він називає свою роту. Здається, знахідки і цікавлять його саме тим, щоб зробити цілій роті приємність. Прощупавши подвір'я і нічого не знайшовши, він нарешті вгамовується. Бере лопату і копає собі щілину. Копати землю він мастак. Незабаром щілина готова, дно її застелене пахучою травою. Тепер хома влазить туди і вмощить спати, поклавши автомат під голову. Хаєцький органічно ненавидить клятих месерів і більш-менш спокійно відпочивати може, лише зарившись глибоко в землю. Земля моя, — Матінко моя, — звертається він до неї, — з тобою мені найліпше. — Тобі я наче в маминій пазусі. Верхівець-автоматник гонить вулицею полонених. Сонце вгріває, вони чим чекують під чубцем, важко, запалено, дихають, обливаються брудним потом. — Гони їх, гони, — під'южує Блаженко-старший, стоячи біля воріт на посту. «Бач, як повпривали, а мішки з ланцями не кидають. І чим вони їх понабехкували?» З гуркотом проїжджають перед наші румунські танки. Не зупиняючись в містечку, зникають один за одним в сухій гарячій куріві. Зверху на танках сидять румунські солдати в чорних беретах і сміючись п'ють на цих сері яйця. Що вони теж, мабуть, вступають у бій – Звертається Блаженко до Черниша, що, влаштувавшись неподалік під яблунею, старанно чистить свій пістолет. «Уже вступили!» – не відгукується Черниш. Блаженко пробує свою руку розцічену першим бою під Дотами. Вона вже добре зажила. «Хай спокутують свої гріхи», – каже Роман, проводжаючи поглядом танкістів. На Черниша ці смагляві румунські хлопці у беретах навіяли інші думки. Пригадалось. Падіння дотів. Прорив останнього боярського рубежу і той шалений марш по відкритих внутрішніх шляхах Румунії. Іржуть коні, звинуть галечень і плавом плевуть назустріч втомлені капітулюючі війська. На одному з роздоріж у степу на високий наспіх спорудженій із нерядних ящиків трибуні стоїть випростаний Смаглочолий наш офіцер з дівчиною-перекладачкою. Завдання його видно було відібрати трансильванців, які підуть визволяти ще зайняту ворогом свою трансильванію. Поки що ж перед ним море озброєних закиптюжених капітулянтів. Товариші, одне це слово, одне це перекладе на дівчиною звертання, Викликала серед румунів бурю радості і захвату. Він назвав їх, вчорашніх своїх противників, товаришами. І вже, передаючи з уст ста покотилось далеко в поле, помчало, покликотіло в інші, розтягнуті по начляхом румунські батальйони і полки. Він сказав нам «Товариші», а офіцер вівдалі. «Вирвайтеся додому». Але де ваш дім? Серед вас тут тисячі і тисячі трансильванців. А трансильванія ваша, ще зайнята ворогом, її треба визволяти. Чи є у вас бажання йти її визволяти? І сколихнулося закипаюче людське море. Є, є, є. Обдурені своїми правителями, ви шукали свого щастя в Одесі на Кавказі під Сталінградом. Ні, не там ви його мусили шукати. Щастя не награбуєш. Його треба створювати самим. О, там, офіцер казав рукою на захід, о, там ваший клуш, Сібіу, Альба Юлія. Ідіть і беріть їх. І самі будуйте нове життя. І ось тепер вони йдуть. Пролітають вулицею уже на танках, п'ють нахальці замість вина свіжі курячі яйця, радісно сміючись до рідних, найкращих у світі гір. Так охоче пересісти на танки інших систем, так швидко повернути зброю на 180 градусів. Як це могло статись, роздумовав Черниш, не збираючи прочищений пістолет. Чим могли ми так легко привернути їх до себе? Не чармиш, не силою, не підкупа мені, тільки правдою нашої боротьби, тільки вином свободи. Цього ж дня по обіді Черниш пішов з Денисом Блаженком до Воронцова по рекомендації, які він їм обіцяв дати. Майора вони застали на трасі будинку, де розташувалася політчастина полку. Воронцов сидів на стільці, а вродлива, надміру серйозна фельдшерка санітарної роти робила йому перев'язку. «Сідайте», – запросив Воронцов. «Я зараз». Сівши, мовчки дивився на майора і пригадував першу зустріч з ним під дотами. Здавалося йому, що це було давно-давно. Тоді він вперше почув ім'я Брянського. Не знав, що скоро стане його найближчим другом, і що не пройде багато часу, як він ховатиме його вночі на трансильванській сопці. О, Брянський, Брянський, самію вже мрію послати тебе після війни в академію. Кінчивши з перев'язкою, Вранцов дістав аркуш паперу, самописну ручку, і наготувався писати. Але перш ніж писати, він задав Чернешеві кілька запитань з його біографії. П'янецький загін, Десяти річка, Подорожі влітку з батьком у горячі пустині, Потім військове училище. І все. Життя його було ясне і прозоре до дна. В ньому було мало горя, Мало втрат, Багато радощів, Мрій, Сонця. Першою, найболючішою втратою для нього – була смерті Юрія Брянського. Важким, фізично відчутним каменем вона тепер лежала на серці. Майор писав, кінчивши і помахуючи аркушем, доки просохне, він дивився з тераси на далекі синіючі гори. Там знов пасмо, сказав він роздумливо, знов альпи. Знов бої, доказав Черниш, вгадуючи думку Воронцова. Майор подав йому рекомендацію. «Певен, що червоніти за вас не доведеться. Дякую. Обіцяю вам. Довір я виправдаю». Коли і Денисові рекомендація була написана, єфрейтор, беручи її, мовчки виструнчився і взяв під козирок. Другою, вже повертаючись в роту, Денис заговорив до Черниша з якоюсь невластивою йому раніше інтимністю в голосі. Мабуть, сьогодні у нас неділя товариш у гвардії молодший лейтенант, так якось святково, бачите, вступаю, не знаючи й вам так, як мені. Знаю, що цей вступ таких якихось практичних переваг мені не дає. Як був є фрейтером, так і залишусь, як носив міномет на плечах. Так і носитимусь. Навпаки, обов'язків ще більше буде. Тепер ще партор буде весь час доручення давати. І все таки гарно. Коли я відповідав про права і обов'язки члена партії, то ви чули? Про обов'язки відповів краще, ніж про права. Вступаю в партію, кажу, значить беру добровільно на себе додаткові обов'язки перед народом. Беру нову ношу на плечі. Хай важче буде. Але ж на серці якось гарно, наче неділя, наче свято. Надвечір хмари вкрили небо. Весь світ посірів і почався обложний дощ, рівномірний і тихий, з тих вересневих дощів, які заходять надовго. Всі одразу помітили, що літа вже минуло, що вже настала осінь з нескінченними мряками, розбитими дорогами, холодними вітрами. Солдатові це було страшніше від кулі снарядів, бо не кінчалося ні вдень, ні вночі. В такі години туга за рідним краєм була особливо гостра. Увечері черниші Сайда сиділи в розвідників. Грала гармонь, тужливі чоловічі голоси з різних кутків кімнати підспівували їй. До тебе мені дойти не легко, а до смерті. Чотири ШАГА Козаков сидів край столу, схилившись на руку, сумовитий, задуманий. Рідні пісні навіявали на нього багато споменів, змушували задумуватись над своїм життям. Чорний дощ періщив у шипки, гуркотів од вітру бляшаний дах, і від цього в освітленій кімнаті було ще затихніше. Хороше було знати, що сьогодні не доведеться нікуди йти, що можна буде в сухому приміщенні проспівати з друзями допізна, а потім в смак поспати на пухкій соломі до ранку. Негода розгулювалась. «Добро пожаловать», написане з надгору, поступово змивалося дощем. Вартовий за вікном на терасі зупинив когось вигуком, питаючи пропуск. Потім у дверях загреміло, захлюпало, і ординарець Сагайди, заздалегідь попереджений, де їх шукати, став мокрий на порозі з автоматом на грудях. Вода ручаями стікала з його плащ палатки. Товаришу гвардії лейтенант, батальйон виходить. Сагайда чортихнувся і швидко встав, затягуючи ремінь. Прибіг полковий зв'язківець з наказом сержантові Козакову негайно з'явитися до начальника штабу. Черний та гайда вийшли на вулицю, і гострий дощ ударив їм у розпалені обличчя. По дворах чути було, як перегукуються бійці, збираючись і побрязкуючи зброєю. «Іванов, де ти?» – кричав хтось у темряві. «Де ти, чорт би тебе взяв?» На заході пів неба охопили нерухомі заграви. Дощ лив як з відра, стікаючи кражаним холодом на гарячі шиї. І дивно було, що такі далекі заграви не гаснуть від такого дощу.